K závěru, ústava České republiky říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonávají prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Schopnost občanů změnit zákony volbami se ale vytratila, protože většina zákonů dnes přichází ve formě směrnic a nařízení z Evropské unie. Český vliv na tuto legislativu je pramalý. Zažíváme obrovský úpadek demokracie. Politici hlavních českých politických stran dopustili schválení Lisabonské smlouvy, která je evidentně nevýhodná pro Českou republiku. Souhlasili s omezením hlasovacích práv České republiky při utváření evropské legislativy, aniž by za to pro Českou republiku cokoliv získali. Dali přednost pochvalám od německých a francouzských politiků před dlouhodobými zájmy České republiky. Zapomněli na své sliby vypsat o Lisabonské smlouvě referendum. Lisabonská smlouva znamenala zásadní zlom. Odhalila, jak Evropská unie dokázala nepokrytě obejít vůli voličů v Nizozemí a v Irsku. Německo, Francie a nevolená byrokracie posílili Lisabonskou smlouvou svůj už tak dominantní vliv v EU. Evropská unie přitom rychle ztrácí hospodářskou dynamiku a v tempu růstu životní úrovně zaostává za všemi hlavními oblastmi světa. Přitom nenachází jiný recept na vlastní obtíže, než rozšíření sféry vlivu a vymýšlení dalších a dalších regulací. Evropská unie se nachází v krizi. Aktuální rozpočtové potíže Řecka a bezradnost Evropské unie naznačují možný rozpad eurozóny, i Evropské unie jako takové. Rozpad EU ale může přijít až za dlouho a může být velmi nákladný. Je proto správné uvažovat o možnosti jednostraného vystoupení z Evropské unie při zachování přátelských vztahů s Evropskou unii. Evropská unie je jen jedno z možných uspořádání v Evropě a řada zemí prosperuje mimo její hranice. Česká republika, může být zapojena do evropské obchodní, kulturní či vojenské spolupráce i bez členství v Evropské unii. Lisabonská smlouva sice znemožnila jednostranou výpověď členství v EU v souladu s Vídeňskou úmluvou o mezinárodním smluvním právu, ale umožňuje ukončení členství do dvou let od podání žádosti o vystoupení. Česká republika by si nemusela v případě vystupování z Evropské unie bezprostředně vyjednávat další zvláštní podmínky obchodních vztahů se zbylými členy Evropské unie, protože existuje platně ratifikovaná dohoda o evropském hospodářském prostoru, která zajišťuje České republice bezcelní obchod se státy Evropské unie a EFTA a i mimo členství v EU. Bylo by ale praktické vyjednávat podmínky vystoupení z EU, protože jakkoliv vyjednaná smlouva může přinést pouze příznivější obchodní podmínky než dohoda evropského hospodářského prostoru. Česká republika má rovněž garantovanou mezinárodní bezpečnost členstvím v Severoatlantické alianci mimo rámec Evropské unie. Znovu získání samostatnosti vyznamenalo obnovení smyslu demokracie. Nezávislá Česká republika uprostřed Evropy se může stát úspěšným ke svým občanům i návštěvníkům přátelským státem. Česká republika by mohla po vystoupení z Evropské unie výrazně omezit byrokracii, přerozdělování a daně a mohla by se stát daňovým rájem pro své občany i zahraniční investory a turisty mohla by brzy dostihnout v životní úrovni země západní Evropy. Možné vystoupení z EU není cílem. Cílem je svoboda. Svoboda každého jednotlivce usilovat o vlastní štěstí. Prosperita už se pak dostaví sama jako vedlejší účinek svobody.